Рушничник, який стріляв у Павлюка. Я одне хотів знати, чи Павлюка не поранили. Потім хотілося передати через вас, що Павлюк кинув витребеньки. А ви мене випросили з хати, з святої хати. У мене було таке почуття, що я найогидніший сволотник. Та пробачте мені. якось я був присутній на допиті справжнього комуніста, переконаного, освіченого, коли його запитали, чому на Україні комунізм не настільки впливовий, як, наприклад, у Росії, він не криючись сказав, по-перше, немає політичного загартування, по-друге, прочитавши одну брошуру, комуністом не станеш, такі люди лише заважають. І по-третє, продажність викликана тим, що цей народ ніколи не покладався на свої власні сили. Павлюк звіркуватий більше на себе надіється, того його ще не підбили. Але тут у замку запертий один його однодумець, просив їй одну ніч і все частенько розповів про їх діяльність. Тут навіть організації немає, просто збираються читати заборонену літературу. Подумайте, весь Захід і Схід говорить «революція», а тут обговорюють брошуру якогось Баха – соціалістичне господарство. Якщо говорити Тверезу щиро, то пора братися до зброї, а вони никають попід тинами і зв'язанками часописів. Далебі розумніше класти собі хату, як ви це робите, чи сидіти біля бочки з вином у Шехтмана. Мене перекидали з карними загонами з місця на місце. Я цим скористовувався, щоб придивитися до життя і вибрати собі якусь стежину. Може, ви чули про справу Коцка і Михаття? Там не грали комедії. Зворохобили все під Карпаття. Але знову ж, через це допоміжчики завалилися. Ви знаєте, я чогось шкодую цих людей. Може, вони справді потрібні будучині? Та я з дурного розуму занапастився і перестріляв їх ще більше політичні комедіанти, які взагалі не мають ніякої шани. Люди мали нагоду по своїй шкірі все це випробувати. Прошу вас, пане, повсюду, передайте мої слова Павлюкові. Дивіться, ні в одному селі немає вчителя, а хлопець майже закінчив гімназію. Та він сто більше користі приніс би, збираючи до себе в замок дітей та навчаючи їх грамоти. І я навіть погоджуюся, щоб він, коли вже на те пішло, нагрівав їх, як ви казали, своїм духом. І я загалом стою на роздоріжжі і готовий хилитися і туди, і сюди, лиш би марно не гинули люди. Галичина вже і так опустошена. Туди на північ тільки згарища. Якщо Росія, така велика країна, повернула проти старого ладу, то якщо вона досягне добра, ті люди, що гинуть, і ми, і всі підемо за нею. Нам багато не треба, лише показати трохи тої волі. До цього і треба збирати сили. Я вам ще раз повторюю, в селі навіть організації немає. Нехай Павлюк «Не підписує собі вироку». Неслухняною рукою Криш налив горілки. «Чи той запертий часом не мельник?» – запитав я. Криш зажурено похилив головою, потім узяв мене за руку і нерівно ступаючи поволік за собою. Ударом чобота вибив затичку на дверях до льоху. «Ось ваш мельник!» «Зарослий, засумований». З плямою засохлою крові на щуці мельник сидів недалеко біля входу на лаві. Він різко перемружив очі від світла і знову опустив голову. рукою широке коло, сотник боком сів на поріг. «Ось ваш мельник», повторив він, «ваші ж сільські побили його вчора вночі і привели сюди». Я підсів до мельника і позмовницький потис йому руку, мовляв, «Не звертай на вояка уваги!» Мельник напружено подивився на мене. «Марію мою бачили?» Приходила, питала. «Передайте, що зі мною нічого страшного не трапилося!» «Прошу, пане Мельнику!» Сказав сотник.